Ворог брав гору, розуміючи це. Знесилений Богдан не міг боротися на рівних. Ще кілька уколів, і ця погань дістане можливість завдати вирішального удару. Сава перехитрив сам себе. У розполі двобою, несподівано, він опустив зброю і подивився кудись за Богданову у спину, наче щось побачив замість озирнутися богдан зробив випад і якщо від першого сава так і зумів ухилитися другий розсік його підборіддя махнувши на він втратив рівновагу і наступний удар по руці що тримала ніж змусив випустити зброю та схопитися за передпліччя від жорсткого зіткнення заніміли пальці богдана Випустили руків'я, і його зброя теж полетіла у сніг. Лиш тепер обоє справді почули швидкі кроки. Троє озброєних людей у масках наближалися з боку траси. Озирнувшись, Сава зробив кілька кроків, а потім побіг. Та було пізно. Передній виставив руку, і пістолет з глушником майже беззвучно плюнув. Нещасний зашпортався і впав у сніг. Той, хто стріляв, підійшов, перекинув тіло ногою і мовчки увігнав йому дві колі в голову. Одразу ж Богдана вклали обличчям донизу, обшукали та наново звели на ноги. Браслети заклацнулися спереду. Старший витяг навігатор сказав пару слів по телефону, і вони потягли Богдана за собою далі у хащі. Коли ж його ноги відмовили зовсім, найдужчому допомогли висадити тіло, наче мішок на плече, і рух продовжився. Ті, хто захопили його в такий спосіб, вочевидь не мали жодного стосунку до державної силової системи і Богдан здогадувався, що це все означає. Схоже, Сава був правий. Дверця та буса відчинилися, втікач мовчки впав на місце, і автобус рушив. Руки тепер заклацнулися за спиною, а на голову наділи мішок. І усе мовчки. Салон м'яко похитувався на поворотах, глухо гуцило на вибоїнах, і здавалося, дорозі не буде кінця. Кілька разів спереду приглушено чулася телефонна розмова. Страх – звичайний атрибут в ситуації, коли ведуть на смерть. Та натомість, відколи його схопили, превалювало зовсім інше відчуття – подив, здивування, що немає страху. Кажуть, гормон страху – Відсутній лише овець, лише ця худобана спокійно поводиться на бійні. Тоді все законно, адже в цій країні переважна більшість людей вівці. Однак що таки не в'язалось у цих вимушених роздумах? Щось не в'язалось. Крім того, Богдан був не з тих, хто слухняно бекав і біг, куди вказували. Ні. Він не був вівцею. Не був, що правда, й вовком, хоч упродовж останніх тижнів, зацькований, не раз відчував бажання вийти на місяць. Тож тоді я. Отже, напевно, все-таки не варто порівнювати людей з тваринами, хоч іноді так напрошується аналогії. Справа лише у тім, що життя дитини справді важить значно більше за власне. Він змирився, остаточно змирився з тим, що його життя закінчене, і молився лише, щоб жертва ця не виявилася марною. Дорога нарешті скінчилася. Тримаючи за лікоть, його завели до приміщення, де було тепло, довгі сходи донизу, а потім під сідниці підсунули стільчик. Коліна слухняно підігнулася, адже ноги давно не бажали тримати. Рипнули двері, почулися кроки. Важкі кроки, що наблизилися до нього. «Ти, Богдан Варибрус?» Так, голос був низький, басовитий і позбавлений інтонації. «Я хочу почути правдиву розповідь про все» що відбулося у виставковому центрі. Причини того, що сталося, хто і чому. Я йшов до людей, які забрали у мене сина, і хочу переконатися, що потрапив за адресою. Щось важке і велике раптово зв'язало у вузол гетюсе в нижній частині грудей, і лише Слідом з'явилося розуміння, що його вдарили. Подих перервався на тій фазі, на якій це трапилось, і Богдан так і не збагнув, яким чином опинився на підлозі. Твердий клубок утворився десь ближче до спини, здавалося, тягнув жили, паралізуючи тіло. Тільки б відновився голос. Інакше не вдасться сказати оті кілька украй потрібних слів. Ще кілька секунд. Ще. Можете на шматки порізати слово не скажу, поки не знатиму, що з моєю дитиною. Попід руки його все на місце. Ніг майже не відчував, проте рівновагу вдалося тримати. У вухах пульсувало, і в такому стані не дивно було пропустити кілька слів, звернених до нього. Чому так тихо? Щось просунулося по мішок до його вуха, і він почув голос. «Тату! Алло! Тату, ти де?» Тепер лише не виказати себе, не дати зрозуміти, наскільки йому погано. «Тарасику!» «Скажи щось, я мушу переконатися, що це дійсно ти». Пауза тривала недовго. «Це я, тату. Останній раз, як ми бачилися, я не хотів прибирати в своїй кімнаті. Говорив, що і так знаю, де що лежить. Ти в нормі?» «Так, а ти?» «Тату, що з тобою? Усе буде гаразд, не переживай. Скоро опинишся вдома». «А ти?» «І я також». «Усе це не пра...» Слухавку забрали, і тепер від нього чекали відповіді. «Дякую. Я здогадуюсь, хто ви. Хочете знати про події у Нірвані? Увімкніть телевізор. Більшого я не знаю. Лише те, що показують. Мене там не було. Я лише людина, яка невчасно...» Другий клубок виявився ще потужнішим. Чим же це так? Яким чином можна викликати у людини таке відчуття? Він лежав, рахуючи секунди, і миті до того часу, коли прийде можливість сказати, бо дай слово, адже справу ще не зроблено, думка про сина прискорила процес, а стілець під сідницями спрацював сигналом. Попереку жахливо боліло, заважаючи сидіти і збиратися з думками. Тіло не трималося купи, втрата рівноваги, і він розпластався у третє. «Так легше. Треба говорити належачі. Я розумію, хто ви. Ви Маркуш. Уявляю, що вам хочеться зі мною зробити». Але дайте сказати, будь ласка, ще встигнете, не перебивайте, дайте сказати, інакше втратите цю можливість. Повна тиша стояла навколо. Його знову затягли на стілець. Нехай говорить, почувся той самий голос. Отже, третього клубка поки не буде. Мене не було у виставковому центрі, нікого я не вбивав, «І не міг там бути, у мене є докази. Знаю, що ви зараз відчуваєте. Хочете пустити мене на ремені? Вірю. Тільки залежить, що для вас важливіше. Якщо відірватися на будь-кому, будь ласка, а якщо помститися за загиблого сина? Вони ловлять мене, бо їм однаково. Я там був чи хтось інший?» Головне що цей варіант їм підходить? Я дійсно схожий на Кілера, сам бачив. І справді, не маю алібі, яке б дозволило прийти і здатися. Їм головне створити картину розкриття злочину у найкоротший час. Хіба ж не зрозуміло? Вас що це також влаштовує? Вам потрібен справжній убивця. Ви задовольнетеся, якщо покараєте іншу людину. Хіба не ясно, що закатувавши мене, ви позбавляєтеся можливості знайти його і житимете решту життя з сумнівами, що той, хто відібрав у вас дитину, залишився непокараний. Подумайте над цим. Я справді непричетний. Ви самі це побачите на власні очі. Я не закликаю до вашої жалости бо не сподіваюся на неї, я сподіваюся на ваш здоровий глузд. Ваша мета – знайти убивцю. Замочивши мене, ви віддаляєтеся від неї. Ви ж ділова людина. Відвезіть мене туди, де я вкажу. Подорож у кілька годин варта того, щоб не стати на хибний шлях у такій важливій справі. Він не те, щоб виговорився. Переконувати можна було ще довго, і варто було згадати про незрозумілу монету, причини своєї особливої цінності для слідства та причини такого несподіваного рішення зіштовхнути лубами усіх учасників гонитви. Просто з'явилося відчуття, що цю словесну зливу зараз перервуть. Раптово як двічі перед цим. «Не треба!» – почувся той самий голос. «Отже, знову падати на підлогу не доведеться. Прислухайтеся. Прошу вас, самі все побачите. Отже, генетична експертиза – це фуфло? Так виходить? Ця, про яку йдеться, повне фуфло. Інакше не скажеш. Мене там не було». Не те, що того дня, взагалі ніколи. В житті не був у вашій нірвані жодного разу. І слідів моїх там лишитися не може. Зате вдома, де обшук робився, скільки завгодно. Ще раз прошу, послухайте. Інакше ніколи не знайдете його. Тось вийшов з приміщення. Щось грюкнуло. Богдан сидів на стільчику, опустивши голову. І чекав. «Більшого зробити неможливо понад усяке бажання. Чому ж так повільно плине час? І чому так тихо?» Вони повернулися. Той самий голос промовив до нього. Тільки тепер відстань була значно меншою. «Нехай буде по-твоєму. Але в тебе є двадцять хвилин подумати». Якщо твої докази не здадуться мені переконливими, розбиратимуть по шматках твою дитину. А ти дивитимешся, і тільки після цього те саме зроблять з тобою. Тож думай добре. Якщо ти таки стріляв у виставковому, і зараз здасиш мені замовника, я негайно відпущу твого сина, а тебе просто Передам до найближчої ментури. де житимеш? Є різниця? Погодця. Є, кивнув головою Богдан. І, може, я й хотів би задля надійності зробити те, що ви радите, раптом справді не повірите, а сам я готовий себе поховати, аби тільки мій син жив. Тим паче однаково колись мене зловлять. Усе влаштовує. Тільки от мені усієї фантазії не вистачить щоб назвати прізвище, яке б годилося на роль замовника. Ви ж, гадаю, добре уявляєте, від кого можна такого чекати. А я не маю найменшого припущення. Ви не повірите у нісенітницю, адже не хочете сприймати навіть правду. Відтепер час полетів швидко. Бус рушив на захід. Темна завіса тривала довго. Дороги нарешті почали розчищати, проте періодично траплялися затори. Тіло хиталося від їзди по ямах, і ще відчуття, що ось-ось забракне сил. Голова макитрилася, та Богдан не наважувався навіть попросити води. Йому дали напитися, аж коли процесія зупинилася в місцях, які упізнав одразу і заскимлило серце від важких перечуттів. Щойно він поставив на карту все, що було в житті найдорожчого, не кажучи вже про саме життя. Пересівши до джипа, вони дісталися села, а далі рушили навпростець. Пішки. Лише зараз трапилась нагода роздивитися людину, від якої все залежало немолодий повнуватий чоловік, вдягнутий у дорогий камуфляж. Мішки під очима. Погляд його не сказав нічого. Проте Богдан одразу ж отримав стусана у спину від супроводжуючих, яких було аж четверо. У чорних копачів існують повір'я стосовно так званих проклятих місць. На подібні речі, Богдан завжди дивився крізь пальці. Це місце на правду виявилося проклятим. Чорні хмари зібралися над головою саме тоді, коли поліз у його надра. А тепер траєкторія вже вдруге робила коло і наново вела сюди. Дорога по снігах забрала кілька годин. Іти у наручниках важко. Від металу зап'ястя на морозі ставали нечутливими. Періодично Богдан втрачав рівновагу і падав у сніг. Але думка про те, що не витримає, не з'явилася жодного разу. Гущак навколо утворював суцільну стіну. Ще трохи, і вони видерлися нагору. Серце скаженно колотало. Він не мав заблукати. Сніг змінює усе навколо. Інакшими стають кущі та дерева. По-іншому виглядає рельєф. Не дай Боже! Де його сховок? Де машина? Відлягло від серця лише коли побачив зрубане гілля. Бобика притрусило так, що годі сподіватися побачене. Двоє охоронців узялися розтягувати гілки. «Зніміть кайданки, куди я подінуся?» – попросив Богдан. Йому розімкнули браслети, і змерзлі руки на силу розкопали схованку, де лежали ключі. Невдовзі багажник джипа відкрився, і, витягши дві лопати, він рушив далі. Ось тепер час полетів так, що здавалося, його так і забракне, встигнути б до темряви. Вони дивилися на чудернацьку танкову башту широко розплющеними очима. Оці тупо морді, не вірячи, що справді бачать таке. Скочивши донизу, Богдан змів земляні грудки з вишкребаного фрагменту, де знайшовся номер. І одразу ж усі рушили назад. Один з помічників дістав айфон, і на екран швидко завантажилася сторінка інтернету з форумом копачів. Далекі від проблем чорної археології люди відкривали для себе цікаві речі стосовно розцінок на подібний крам. Ще кілька хвилин, і там з'явилося зображення ями з танковою баштою, а потім і номер, той самий, дбайливо відчищений від ржі. Дата виставлення інформації – 3 січня. Ви ж бачите, я сидів тут безвелазно і рив. Отак От сталося, що погода дозволила. А щойно дістався до потрібного фрагменту, зразу ж дав об'яву. Усе це тяглося більше тижня. Того й не знав, що мене розшухують, навіть не уявляв. Копав і на погоду молився. Ось мої виходи до інтернету щовечора. Ось вам комп'ютер загляньте. Он порожні певні банки, ось консерви, порахуйте, мішок з брудним одягом. Я жив тут. Він вишпартав з багажника скручений поліетилен. Від спроби розгорнути хрустіла і ламалася крига, що мала сизуватий колір, і прошаровувала увесь згорток. Бачите, це я мився. День у день з лопатою неможливо стало, лепо музявся. І звідси не вийдеш. Ми ж переходили дорогу сколдобаною, де я сів на мости. Тому отак у кабіні вистелив і символічно обмився з милом. Це мій заробок, місяцями їжджу і шукаю, з нього живу. І на Новий рік тут був, у плюсах і без снігу, гріх не копати. Я історик, і танк цей вичислив по архівах. Того й дома не сиділося, руки свербіли. Ви ж бачили, скільки це коштує. Набіз мені ваша нірвана, що мені там робити? Ось моя зброя. Смикнувшись до дерева, потім до іншого, Богдан таки знайшов ще один схов. «Ось яка у мене зброя. Подивіться, купив про всяк випадок, бо й серед нашого брата є ідіоти з битками та ножами, а навколо ліс. Кого з неї застрелиш?» Розповідь про те, що шість років тому шукали саме цей пістолет, здавалося справила найбільше враження хоч факт цей сам по собі нічого не доводив. Охоронці Маркуша крутили в руках травматичну зброю і тихо перемовлялися з господарем. Тепер вони знали про нього все, тим ще довго мучили старенький ноут, переглядаючи історію його походів до інтернету та не звертаючи уваги на морок, що поступово оповивав ліс». Ось, не вгавав Богдан, шостого числа я побачив, куди встрях. Випадково. Відкрити оці мої сторінки. Я читав цю мару і не міг повірити, що шукають не когось іншого, а мене. Здавалося, його вже ніхто не слухає, та не в змозі зупинитися. Богдан не те, що виливав душу, адже робити це не мав для кого Просто з душею викладав факти, нагромадження та повна відповідність яких повинна переконати, адже на карту справді поставлено усе. Виходили по власних слідах із ліхтарями. Незважаючи на цілковиту темряву, його з тим самим мішком заштовхали до машини, і ескорт, Рушив у зворотному напрямку. А далі чекала ніч без сну. Богдан не знав, що така сама була і у того, хто ув'язнив його. Принаймні про це не думав, адже власні біди завжди здаються важчими. А повноватий чоловік із мішками під очима справді не спав. Сидячи усього за кілька перестінків від Богдана. Загалом ця людина давно вже втратила сон, і чергова ніч не стала для неї якимось особливим винятком, хіба що вона не минала на самоті. Двоє з тих, хто брав участь у подорожі, перебували поруч. Перед Борисом Маркушем не стояло питання про страту чи помилування бранця. Дрібниці – яким не варто перейматися взагалі. Питання виглядало інакше – винен чи ні? Якщо раптом справді не винен, то напрямок пошуку хибний, тоді всі зусилля даремні, а мета вже здавалась такою досяжною. Доведеться наново запасатися терпінням в очікуванні моменту покарання вбивці». Якщо ви хочете знати мою думку, зрештою, промовив коротко стрижений, що виглядав старшим. Це справді ліва людина. Так сталося. Він тут ні до чого. Просто дика удача для Соловіків не більше. Ти в цьому впевнений? Погляд Маркуша став ще важчий, проте помічник не відвів свого. Упевнений, на підставі того, що маємо. Якщо я подумки стану на позиції прокурора, судді та інших представників системи, від яких залежать їхні дії, та ще й зважу на ситуацію, то це, звісно, не алібі. За такого підходу він з головою винен і вважайте вже труп. Якщо ж я і далі стоятиму на місці вашого помічника, а зважатиму, вже назовсім інші обставини, то можу лише повторитися. Ми з вами разом слідкуємо за подіями. Скільки людей за цей час вже перевіряли на причетність до злочину тільки тому, що схожі. І усіх відпускали. зауважте не лише через їхні алібі, а тільки через те, що вони не варибруси, От ж бо стріляв у кімнаті охорони не він, і нам необхідно продовжувати пошуки. Гаразд, бо пройшовся кімнатою і налив собі у келих. Що робити з цим? Пацана відпустити, безапеляційно заявив помічник. Жодного сенсу вішати таке на себе. А цього? Як бажаєте? І ти не припускаєш, що ми могли помилитися, що саме він застрелив мого Віталика, якщо є хоч один відсоток імовірності. Губи Маркуша одразу починали здригатися, і решту напою він випив одним духом. Все буває на світі, уникливо відповів охоронець. Помилитися може кожен, та у даному випадку я так не думаю. Отже, здати його – не знаю. Стрижений і собі обійшов по периметру, а озвався інший, лисуватий, що досі мовчав у кутку. Борисе Франквичу, якщо його здати, усе ще більше ускладниться. Ніхто не коперсатиметься у цих його так званих доказах, з якими ми мали справу. Валерій правий на 200%. Зараз вони у цій тноті такому, що дихнути ніколи, в той час, як ціна питання справді висока. Вагомість оцих доказів, за якими ми по лісах блукали, узагалі не обговорюється. Ніхто не дасть зробити з нього невинного, адже іншого претендента швидше за все не буде. Але одразу ж, виправився, побачивши важкий погляд боса, принаймні найближчим часом. Він посяде своє місце Цапа від Бувайла, не знаю вже в якому вигляді, але посяде одразу. Справа автоматично закриється, і далі, убивці Італія, ми з вами шукатимемо виключно самі. А у нас можливостей все-таки менше погодитися. І поки Богдан Варибрус живий чи мертвий не в розпорядженні селідства, вони шукатимуть ще інші варіанти, тому що до кінця місяця винний повинен бути представлений широкому загалу. А ймовірність, що справжнього убивцю знайдуть, все-таки існує. Повірте, не одна здорова голова в системі розуміє, що ловлять не того. І реальне розслідування тишком чи нишком. але ведеться. І зупинити його з нашого боку більш, ніж безглуздо. Правду, каже, згодився перший. То що робити, знову скочив Маркуш, відпустити? А якщо все-таки він? Та й менти швидшею хапнуть, якщо відпустимо. То, може, краще замочити для надійності тоді вже точно не знайдуть. І покараємо заразом, якщо це все-таки він, а тоді шукатимемо далі. Як скажете, знизав плечема стрижений, хоча мені це не подобається, надто резонансна справа, надто ваги багато. Тут не наламати б дров, якщо замочити, назад вже не повернеш».